Зем Мистецтво догляду мотоциклу Глава 28 Розпач лющає Так часом розчиняєшся у кіно. Ти усвідомлюєш, що це несправдешній світ. Але ж так хочеться. Холодна безсніжна листопадова дні. Крізь потріска незакіптужене скло старенького авта. Вітер жбурляє бурляє пилюку. Наш шестирічний Кріс сидить біля нього, одягнений у декілька светрів, пічка не працює. Вони визирають крізь брудні вікна автомобіля, що продувається наскрізь вітриськом. Всі їдуть і їдуть вперед, до сірого, безсніжного неба, поміж стінами сірих будівель із цегляними фасадами, перед якими бите скло і купи сміття. Де це не цікавиться крізь? «Я не знаю», – відповідає Федор. «Він справді не знає, і його розум затьмарений, він розгублений, і просто їде тими вулицями, мов впливе за течією. «Куди ми їдемо?» – запитує Федор. «Ми шукаємо торговців двоярісними ліжками», – відповідає Кріс. «А де вони?» – питає Федор. «Я не знаю», – каже Кріс. «Може, як далі їхатимемо, то побачимо». Тож, їдуть вони і їдуть удвох нескінченними вулицями у пошуках ліжок. Федорові хочеться спинитися, покласти на кермо голову і просто відпочити. Та сажа та сірість понабивалась йому в очі, затьмарила свідомість. Кожна нова вулиця подібна на одна сіра будівля подібна на іншу. Так вони і їдуть з вулиці на вулицю, далі і далі у своїх пошуках, Та Федер знає, що ліжок їм не знайти. До Кріса поволі доходить, що тут щось не так, що людина за кермом уже не веде автівку, що капітан згинув, а машина без водія. Та він ще цього не знає, проте вже відчуває і просить Федера спинитися. Той зупиняє автомобіль, позаду хтось сигналить, Однак Федер не рушає з місця, чути вже інші гудки, ще і ще, і тоді Кріс у паніці вилає «Рушай!». Федер не наче в агонії натискає щеплення, вмикає швидкість. Повільно, наче у вісні на низькій передачі, авто рухається вулиця. «Де наш будинок?», – запитує Федеру, переляканого Кріса. Кріс пам'ятає адресу, але не знає. Як туди проїхати? Правда матикує, що коли розпитати у людей, то можна дізнатися дорогу. Тож каже, зупини машину. Виходить, розпитує, а тоді скеровує очманювого федра серед нескінченних стін і битого скла. Вони добираються додому багато годин по тому, і через те мати натягнеться від гніву. Вона ніяк не збагне, як це вони не знайшли ліжка. Ми кругом шукали, відповів її Кріс, зірпнувши на Федра. І погляд був нажаханий, сповнений страху перед нею Ось тоді все і почалося. Для Кріса. Більш цього не буде. Гадаю, щойно ми приїдемо в Сан-Франциско, я посаджу Кріса на автобус і відправлю додому. Мотоцикл продам і ляжу в лікарню. Це, здається, безглуздані. Я не знаю, що робити. Та наша подорож не буде марною. Принаймні, у кліси залишаться про мене гарні спомини. На цю думку мені стає легше. Треба за нею триматися. Так і робити. А тим часом ми і далі продовжуватимемо мандрівку і сподіватимемося, може щось і поліпшиться. Не варто нічого відкидати. Ніколи нічого не відкидаю. Але ж їх холоднеча, не на черзинку. Де ж це ми тепер, що так холодно? Либонь, дуже високо. Я визираю зі спального мішка і зауважую паморозь на мотоциклі. Бензубак просто сяє у променях раннього сонця. На чорній рамі уже розстає іні, зібрався краплинами роси, от-от і стікатимуть на колесо. Лежати вже занадто холодно. Я пам'ятаю про пилюгу під глицею, тож, щоб її не здіймати, обережно взуваюся. Розпаковую наш фантаж, дістаю термобілизну і надягаю. Далі решту одягу, светер, куртку, та однак холодно. Виходжу на потілець серед сосом, яким ми сюди піднялися. І тут пилюка. Я прожогом мочу вперед, метрів за 30 переходжу на рівний біг, нарешті спиняюся. Ну ось, так краще. Довкола ані шелесне, і дорога поплюмована паморозю, та під раннім промінням сонця вона вже скресає, утворюючи темні бурі латки. І така вона біла, мережевно не займана, і на деревах іній. Тихо повертаюся назад, неначе боюсь сполохати схід сонця. Відчуття таке, наче вже рання осінь. Кріс іще спить, однак ми перебуватимемо тут, поки не потепліше. Саме час трохи підрихтувати мотоцикл. Я повертаю ручку на боковій кришці над повітряним фільтром, дістаю звідти бували у бувальцях згождок із похідним інструментом. Руки задубли аж зморщилися, хоча це не зовсім од холоду. У 40 років це вже ознака старості. Кладу згорток на сидіння, розповиваю. Ось і вони. Це наче зустріч із давніми друзями. Чую якийсь звук, підвожу погляд над сидінням на крізе. Він ворушиться та ще не встає. Видно, крутиться у вісні. З часом сонце прогріває, і руки вже не так добіють. Я хотів було ще поділитися якимись знаннями про лагодження мотоцикла. Є ще сотні дрібниць. Про них дізнаєшся під час ремонту, вони збагачують тебе не лише в сенсі практики, а й естетично. Це тепер, здає... Та тепер це здається надто тривіальним, хоч насправді це не так. А ще мені хочеться змінити напрямок, щоб завершити його історію. По суті, я так її не закінчив, бо не вважав за потрібне. Та мені здається, що наразі служний для цього часу. Залізо ключів таке холодне, аж боляче в руки. Та це хороший біль, він реально не уявний, він тут цілковито у моїх руках. Коли йдеш дорогою і помічаєш, що від неї відголоджується якась тропа, скажімо, під кутом 30 градусів. Далі з того ж боку ще одна, вже під ширшим кутом, скажімо, 45 градусів. А потім ще одна 90 градусів. Тоді усвідомлюєш, по той бік є щось таке, що до нього ведуть усі ці тропи, і багато хто вважає, що варто податися в тому напрямку. Тоді вже й у тебе зринає думка, а може звернути кудись в іншому напрямку. У пошуках концепції якості Федер помічав ті додаткові тропи, що вели до якоїсь точки від його тропи. Він думав, що вже досить вивчив той край, до якого вони сходяться, до стародавньої Греції. Однак замислився, чи не проминуло щось повз його око. По якомусь часі після того, як Сара заходила з лікою до його кабінету і зародила в ньому ідею якості, він поцікавився, в якому розділі англійської літератури вивчають якість як предмет. «А, святий Боже, та я не знаю, я ж не спеціаліст з англійської літератури», – відповіла Сара. «Я викладаю класику. Моя спеціалізація – грецька. А якість є частиною грецької думки?» – поцікавився він. «Кожна часточка грецького мислення містить якість», – відповіла вона. І Федер замислився. Часом йому здавалося – що у її дещо старомодному способі мовлення Вчувається приховане лукавство Так начебто Сара промовляла щось із прихованим змістом Як дельфійський аракуб Та не мав певності Стародавня Греція Як дивно, що там якість була всім Тоді як сьогодні лише не натякни про те, що якість реальна І тебе вважатимуть несповна розуму що ж відтоді сталося? На другу дропу до стародавньої Греції вила та раптовість, з якою запитання «що таке якість?» увірвалося до систематичної філософії. Він же вважав, що закрив те питання. Але якість відкрила його заново. Систематична філософія походить із Греції. Її винайшли античні греки і цим наклали на неї вічну початку. Можна обґрунтувати твердження Вайтхеда про те, що вся філософія є лише примітками до Платону. А от саме звідти й мало взяти початок Плутонина з реальністю якості. Третя трупа відкрилася тоді, коли він вирішив виїхати з Бозмана і взятися за дисертацію, Адже для викладання в університеті потрібен був докторський ступінь. Він хотів займатися дослідженням значення якості, яке почав, викладаючи англійську. Але де і в якій дисципліні? Адже відомо, що термін «якість» не входить до жодної з дисциплін, хіба тільки до філософії. А з власного досвіду він знав, що подальше дослідження навряд чи приведе до виявлення чогось, що мало би стосунок до явно містичного терміну в англійській композиції. Він дедалі чіткіше усвідомлював, що, можливо, взагалі не знайде такої програми, за якою міг би вивчати якість у власному розумінні, якість не тільки лежить поза межами будь-якої академічної дисципліни, вона ще й перебуває поза межами методології всієї храмини розуму. Доведеться ще пошукати такий університет, який прийняв би до розгляду докторську дисертацію, в якій кандидат не визначився з її ключовим терміном. Він довго шукав у довідниках, аж поки нарешті не виявив сподіваного. Знайшовся один такий університет, Шикарський, і з междисциплінарною програмою аналіз ідей і дослідження методів. До складу екзаменаційної комісії входив професор англійської філології, професор філософії, професор китайської філології, а головував професор давньогрецької. І ось він перший дзвіночок. Я з усім впорався, залишилося хіба поміняти мастило. Буджу кріса, ми знову все спаковуємо і їдемо. Кріс і досі сонний, та невдовзі цілком очунює від холодного вітру. Дорога серед сосон пнеться вгору, і рух цього ранку не такий пожвавлений. Нам далі серед сосом скелі темні і якісь вулканічні. Цікаво, це ми часом не на вулканічному пороху ночували. Та й чи існує взагалі така штука вулканічний порох? Кріс канючий, що хоче їсти. Я теж зголоднів. Ми спиняємося у лапайні. Кажу крісу, щоб замовив для мене яєчню з шинкою, а сам лишаюся надвоє, поміняти мастили. Поруч з рестораном заправка. Я купую кварту оливи, викручую зливну гайку, зливаю стару оливу, закручую гайку і заливаю нову. Потім перевіряю щупок. Свіжа олива на сонці, така чиста і прозора, як сльоза. Чудово. Складаю інструмент і йду до ресторану. Бачу кріса на столі мій сніданок. Іду до вбиральні, вмиваюся і повертаюся до столу. Так їсти хочеться, каже Кріс. Вночі було холодне, чи відповідаю я. Наші тіла витратили багато енергії, щоб зберегти життя. Добре тут, яєчня. І шинка. Кріс заводить мову про Як було налякався, а тоді замовкаю. Зараз він має такий вигляд, ніби хоче про щось запитати, та не наважується. Він вертається і дивиться на сосну за вікном. Тоді повертається до розмови. Так, що? Нащо ми це робимо? Що саме? Чому ми весь час їдемо? Ну, просто, щоб побачити країну, у нас канікула. Здається, відповідь його не задовольняє. Та йому ніяк не вдається висловити причину. Враз мене накриває хвиля відчину. Я ж його обманюю. Ось що не так. Ми все їдемо і їдемо. А вже ж. А що б ти натомість хотів робити? Він не здобувається на відповідь. Я також. Відповідь знаходиться в дорозі. Ми займаємося справою найвищої якості, спалимо мені на думку. Але якщо я йому це скажу, навряд чи це його задовольнить. А, рано чи пізно, якщо все так і триватиме далі, перш ніж ми попрощаємося, нам таки доведеться поговорити. Не можна його відмежовувати від минулого, від цього лише стає гірше. Йому доведеться дізнатися про Федра. Хоча багато він ніколи не збагне, а надто прокінець. До Чекаського університету Федер приїхав з думок таких відмінних від твоїх і з моїми, що я б не передав їх навіть тоді, коли б усі запам'ятали. Мені відомо, що виконувач обов'язків голови комісії допустив його тільки через солідний викладацький стаж, і вміння розумно висловлювати думки, що там він насправді говорив, уже втрачено. Далі, сподіваючись стати спі... стипендіатом, декілька тижнів він чекав на приїзд голови. Та, коли той повернувся, розмова склалася фактично з одного запитання, на яке не було відповіді. Голова комісії поцікавився, яка суть вашої роботи, Федер відповів, «Композиція в англійській мові». Головуючий зарепетував, «Та це ж нива методологія». От кінець співбесіни. Після кількох несуттєвих фраз, що Федер, не решуючи, затинаючись промову, він вибачився і знову подався оголом. Саме через цю рису характеру йому довелося піти з університету. На якомусь запитання його заклинювало, і більше він не міг ні про що думати а заняття тим часом проводилося без його участі. Проте цього разу він мав розпоряджені все селі да щоб обміскувати, чому ж його тема мала бути субстантивною чи методологічною. Саме цим він і займався в Сенькеліду. У горах на межі алпійських лук і лісів він їв швейцарський сир, спав на глицевій постелі, пив гірську джерельну водицю і розмірковував над якістю та субстантивною й методологічною тематикою. Субстанція незмінна. Метод не має сталості. Субстанція має стосунок до форми атома. Метод стосується функції атома. У технічному описі теж відмінність існує між фізичним і функціональним описом. Складний механізм найкраще описувати з позиції субстанції, складових і деталей а потім, у плані методів, функції у послідовному порядку. Якщо сплутати фізичні і функціональні описи, субстанцію і метод, то геть усе перемішається з інвічим та час пантовику. А от застосувати таку класифікацію до всієї церени знання, наприклад, до композиції в англійській мові, здається своєвільним і непрактичним. Не існує. Наукової дисципліни без субстантивних і методологічних аспектів. А якість не має видимого зв'язку із жодним із них, якість не субстанція. Однак вона і не метод. Вона поза всім цим. Коли будують дім, то користуються високим рівнем і роблять це тому, що прям, пряма вертикальна стіна не завалиться, тобто будуть якіснішою за похилою. Якість це не метод. Якість – це мета, до якої спрямований метод. Субстанція і субстантивний насправді відповідають об'єкту і об'єктивності, та він не відкинув поруч до надуалістичної концепції якості. Коли все розділено на субстанцію і метод, так само, як є поділ на об'єкти і суб'єкти, тоді для якості не залишається місця. Його дисертація не могла бути частиною субстантивної сфери, бо погодитися з розколом між субстантивним і методологічним заперечувати існування якості. А якщо залишити якість, тоді слід відмовитися від субстанції і методу. А це означало конфлікти з комісією, чого він геть не хотів. Та його розгнівило те, що одним лише питанням, вони вщем зруйнували значення його слів, сут роботи. О, яке ж це прокруста виложа його загнати. Ніяк не вгавав він. Він вирішив уважно вивчити членів комісії, тож жительно попорпався у бібліотечних матеріалах. І він відчував, що способ мислення цієї комісії сягає якихось зовсім чужих йому сфер. Йому ніяк не вдавалося знайти щось спільне, між структурами їхнього мислення і з його власною широкою структурою. Особливо його непокоїла якість пояснень цілої комісії. Вони були аж надто заплутані. Опис цілої комісії дивний набір звичайних слів, незвичайно поєднаних між собою. Тож пояснення мало вигляд значно складнішого за те, що вони намагалися пояснити. Не скидалося воно на той перший дзвоник, що він ніхочував раніше. Він познаходив і дослідив усе, що колись опублікував голова комісії, і знову наштовхнувся на той дивний стиль, яким описувалися цілі комісії. Той вигадливий стиль ошелешив Феда, адже це ніяк не узгоджувалося з його уявленням про голову комісії. Під час короткої співбесіди, то й на Федра враження, мав гострий розум і вибуховий темперамент. І ось тобі маєш найбільш химерний і незбагненний стиль з усіх, що коли-небудь доводилося читати Федру. Траплялися такі енциклопедичні речення, в яких від підмета до присудка ніяк не догукаєшся. Вставні конструкції в дужках з якогось доброго дива опинялися в інших вставних конструкціях, які незрозуміло яким робом опинялися у реченнях, а їхній сенс зв'язок з висловленим рані. раніше читач уже давно ховав і той навіть встигав зотліти до завершення речення. А найвизначнішим з цього було дивовижне, незбагненне розростання абстрактних категорій, начебто навантажених якимось особливим сенсом. Та він ніде не проявлявся, і про його зміст можна було лише здогадуватися. здогадуватись. І це накладалося одне на одне з такою шаленою швидкістю, що Федер зрозумів, він ніколи того ані осягне, ані спростує. Попервах Федер пропускав, що причина складності полягає у його нездатності це зрозуміти. Статтії призначалися для підготованих читачів, чого не можна було сказати про нього однак пізніше він зауважував, що читачі цих статей аж ніяк не могли мати відповідної підготовки, що трохи ослабило його гіпотезу. Друга гіпотеза полягала в тому, що голова комісії – технар. Цим терміном він послуговувався для характеристики таких авторів, що аж занадто заглиблювалися у власну працю і втрачали здатність спілкуватися з людьми. Але якщо так і є, чому ж тоді комісія отримала таку загальну нетехнічну назву як аналіз ідеї і дослідження методів? Та і голова комісії зовсім не технік, то вже ця хіпотеза також не витримала критики. І з часом Федер відмовився відбиття головою ориторику голови комісії і спробував знайти більше інформації про членів комісії сподіваючись, що це йому щось пояснить, І виявилося, що це був правильний підхід. Він нарешті став розуміти, в чому проблема. Виступи голови комісії ретельно охоронялися. охоронялися велетенським фортифікаційним лабіринтом, настільки складним і масивним, що просто неможливо було розібратися, що ж там дідька ховалася. Така непрозорість скидалася на відчуття, коли заходиш до кімнати, де щойно вщухла палка суперечка, тиша, спокій, мовчанка. Маю короткий фрагмент спогаду, коли Федер стояв у камінному коридорі якогось приміщення, можливо, у Чекаському університеті, і звертався до асистента голови комісії таким тоном, наче у детектива наприкінці фільму. В описі вашої комісії ви пропустили одне важливе ім'я. Ну, справді, запитав заступник голови. Справді, багатозначно мовить Федерал. Аристотеля той на хвилю шолешений а тоді, мов, викритий злочинець, який не бажає визнавати провину, заходиться регати. А, зрозуміло, каже, а ви ж нічого не знали про. Та швидко похоплюється і далі мовчить. Ми під'їжджаємо до повороту на озеро Крейтер, а тоді рівненька дорога веде незвгору до Національного парку, чистого, хайного, доглянутого. Ну, інакше я не повинно бути. Але і призу за якість він таки не отримає, бо парк уже скидається на музей. До появи білої людини він таким і був. Красиві потоки лави, херляві деревця, жодної тобі пивної бляшанки. А тепер з появою білої людини все це має штучний вигляд. А може, в службі національних парків варто часом організувати купу з бляшанками просто посеред цієї лави. Тоді тут хоч трохи зажевріє життя. І відсутність певних муляшанок відволікає. Біля озера ми робимо перевал, розминаємо ноги. Ми ж натеревенимо з невеликим гуртом туристів із фотоапаратами. Тут і діти, а їм весь час кричать, не підходять надто близько. Ми бачимо автомобілі, автопричепи, на них намажні знаки з різних штатів. Ми захоплено розглядаємо озеро Крейтер. Ось воно, саме таке, як бачили на світлинах. Я спостерігаю за іншими туристами. І всі вони мені якісь чужі. Це мене зовсім не бентежить. Лише з'являється відчуття на реальності. А озор знецінюється через постійне вирічання на нього. Щойно звертаєш увагу на щось справді якісне, як воно вмить перестає таким бути. Якість – це те, що помічаєш краєм ока. Тож я й дивлюсь таким чином на озеро внизу. І відчуваю якусь особливу якість холодного, майже зимного сонячного світла, що позаду мене. І ледь відчутного вітерцю. «Навіщо ми сюди приїхали?» – запитує Кріс. «Поглянути на озеро». Йому це не подобається. Він відчуває якусь фальш напружену супиця. Все старається підібрати правильне запитання, щоб не виявити ненавиджу, говорить він. Якась туристка на нього глячається, спершу здивована, а тоді сежди. Що ж удієш, Крісе, кажу я. Доведеться просто їхати далі, поки не, щось, поки не знайдемо, що не так, або не зрозуміємо, чому не знаємо. Що, що все якось не так. Розумієш? Він не відповідає. Жінка вдає, а наче не слухає нас, та її застигла поза свідчить про протилежних. Ми повертаємося до мотоцикла. Я стараюся щось вигадати, але нічого не вдається. Я бачу, що він тихенько плаче і відвертається, щоб я не помітила. Ми виїжджаємо з парку і вважаємо на південь. Я казав уже, що заступник голови комісії аналізу ідеї дослідження методів був ошелешений. Вразило його те, що Федер, навіть сам не знаючи, поцілив у центр чи не найзнаменитішого наукового диспуту століття, того, що президент Каліфорнійського університету назвав останньою в історії спробою змінити курс усієї університетської освіти. Федер вичитав одну коротку історію про відому спробу бунту проти емпіричної освіти, що відбулася на початку 30-х років. Комісія аналізу ідеї дослідження методів виявилася крупинкою тої спроби. Головними підбурювачами стали Роберт Майнерт Хатчинс, президент Чекаського університету, і Мортимер Адлер чия робота про психологічні засади очевидності скидалася на працю, що її в Єльському університеті написав Хатчинс. Скотт Б'юкенен – філософ і математик, і, що було особливо важливим для Федера, теперішній голова, що на той час спеціалізувався у Колумбійському університеті на спінозі і періоді середньовіччя. Вивчення Адлером матем... реальних доказів перехресно запилена читанням класиків Західного світу, привело його до переконання, що за останній час людська мудрість мало розвинулась. Адлер весь час звертався до святого Фоме Аквінського, який з Платона і Аристотеля зробив синтез грецької філософії та християнської віри. Праці Фоме Аквінського і греків у інтерпретації Аквінського для Адлера були наріжним каменем західної інтелектуальної спадщини. Тож вони служили міривом для кожного, хто перебував у пошуку гарних книг. За Аристотелевою методою, інтерпретованою середньовічними схоластами, людина є раціональною твариною, що прагне доброго життя, визначає його для себе і домагається його. Коли президент Чекаського університету засвоїв цей перший принцип природи людини, стало очевидно, що він матиме відгумін і в освітній галузі. Знаменита програма Чекаського університету «Великі книги» – реорганізація структури університету з Аристотелівським курсом і заснування коледжу в якому 15-літні студенти починали вивчати класики. Ось приклади тих наслідків. Хатчин заперечував ідею про те, що емпіричне наукове навчання може автоматично продукувати гарну освіту. Наука вільна від цінності. Нездатність науки осягнути якість як об'єкт вивчення у для неї забезпечення ціннісної шкали. Адлер і Хатчинс поринули в питання необхідності життя з цінностями і з якістю, та з засадами якості у теоретичній філософії. Тож було очевидно, що вони просувалися в тому ж напрямку, що і Федер, та чомусь дісталися лише до Аристотеля, і на тому зупинилися. Відбувся диспут що прагли визнати зацікавленість хатчин за якістю, не хотіли цілком поступитися у визначенні цінностей авторитету Аристотельової традиції. І вони стверджували, що жодна цінність не може бути сталою, і що чинна сучасна філософія не обов'язково мусить розглядати ідеї так, як вони виражені у книгах давніх та середньовічних часів. Для багатьох із них уся ця справа здавалася лише новим претензійним жаргоном хитрих концепцій. Федер не зовсім розумів, що ж йому робити із цим диспутом. Та він явно близький до тієї сфери, над якою Федер сам бажав працювати. А ще він відчував, що цінності взагалі неможливо зафіксувати. Та це зовсім не було причиною, щоб не брати їх до уваги або що вони насправді не існують. Також він був проти аристотелівської традиції як визначника цінностей, але знав, що її не варто недооцінювати. Десь глибоко у всьому тому причинилася відповідь, і він хотів копнути глибше. Із четвірки, що і здійняла всю цю бучу, тепер залишився лише один, теперішній голова комісії. Чи то від такого пониження ранку, а може і з інших причин. Серед тих, з ким Федер про нього розмовляв, думка була ненадто схвальна. Ніхто про нього не міг слова доброго мовити, а двоє взагалі відгукнулося про нього доволі різко. Декан із основних факультетів університету описав його як «святий жах» а другий випускник філософського факультету Чехазького університету сказав, що голова вміє лише випускати точні копії самого себе. Ніхто з цих порадників не мав глихих намірів, тож Федер відчував, що сказане було правдою. Це також підтвердилося відкриттям, що він його зробив у деканаті факультету. Щоб дізнатися більше, він хотів поговорити з двома випускниками, які вивчали саме тематику комісії. А йому сказали, що за всю історію лише двоє захистилися і здобули докторські ступені з філософії. Дуже очевидно, щоб знайти місце під Сонцем для реальності якості, йому доведеться воювати з самим головою комісії і перемогти. Аристотарівські ж погляди навіть унеможидовлювали це. А через свій вибуховий темперамент він не здатен був навіть вислухати ідеї опонента. І все це вкупі складалося у невеселу перспективу. Тоді він сів і написав листа на ім'я голови, комісії аналізу ідеї і дослідження методів при Чикарському університеті, якого можна було лише характеризувати як провокацію, зачатку для звільнення. В ньому автор відмовлявся тихесенько прослизнути крізь задні двері, натомість здійняв таку експресивну бучу, що опоненти змушені були вигнати його в три шия через парадні двері, і цим ще більше додаючи ваги і тій небаченій провокації. Затим уже на дворі він підвівся і, упевнившись, що двері наглохо зачинені, пригрозив у їхній бік колоком, обстросився і промовив. «Ну що ж, принаймні я спробував», тим самим очистивши власне сумління. А провокація Федра полягала в тому, що він повідомив, тепер його субстантивною сферою була філософія, а не композиція в англійській мові. Проте, підкреслював він, поділ дослідження на субстантивну і методологічну сферу є виявом Аристотелівської дихотомії форми і сутності що зовсім не потрібно, не дуалістам через їхню ідентичність. Він сказав, що не цілком певен, але виявилося, що дисертація з якості перетворюється на антиаристотелівську дисертацію. А якщо це так, тоді він обрав ходяще місце, щоб її подати. Ваговиті університети орієнтуються на гегелівські традиції. А будь-яка школа, що не може прийняти дисертацію, яка суперечить її фундаментальним доктринам, також опиняється у цій колі. Тож, стверджував Федер, саме на таку дисертацію я чекав Чехайський університет, він визнавав грандіозність претензій і що сам практично не може судити про цінність праці, бо ж ніхто не може бути безпристрасним суддею щодо себе самого. А от якби ж хто-небудь інший подав таку дисертацію, яка обіцяє надзвичайний прорив між східною і західною філософіями, між релігійною містикою і науковим позитивізмом, то сам би він вважав це значним науковим досягненням. Така праця підштовхнула б університет вперед. Хай там як писали, а ще нікого практично не приймали до Чекаського університету перед тим нікого не посунувши з місця. Настала черга Аристотеля. Це було нечувано. І це був не просто привід для звільнення. Це кричущий прояв мегаломанії, манії величі, цілковитої втрати здатності розуміти, як то може вплинути на інших. Він так захопився власним світом метафізики якості, що нічого не бачив, окрім неї. Та, оскільки більше ніхто цей світ не розумів, він був преречений. Гадаю, тоді він справді вірив у власні слова, і байдуже була форма викладу з ухвалою, а чи ні. У тому було стільки значущості, що він не мав і часу якось усе зачепорити. Якщо Чекасський університет більше хвилює естетика написаного на його зміст, тоді він не виконував своїх функцій. Ось так, він і справді вірив. Це була не просто ще одна цікава ідея, яку слід перевіряти наявними раціональними методами. Це була модифікація чинних раціональних методів. Зазвичай, коли ти маєш презентувати якусь нову ідею в академічних колах, то мусиш бути об'єктивним і неупередженим. Та вже сама ідея якості. Кидає виклик припущення об'єктивності і неопередженості? Це маніхеризм доречний лише для дуалістичного мислення. Дуалістична довершеність досягається об'єктивністю, а творча довершеність ні. Сам він вірив у те, що розв'язав насяжну загадку Всесвіту, розрубав гордів у вузол дуалістичного мислення одним словом якість і не збирався нікому дозволяти те слово знову зав'язувати у вузол. І вв'ячи у це, він не помічав, як же різко його слова свідчили про манію величі. А якщо і помічав, то не зважав на те. Ну і нехай воно подібно намагало манію. Та якщо це справді так? Якщо він не має рації, то кому до того діло? А що як це все? Правда? Мати рацію, все покинути, на догоду переконанням учителів – оце був би жах. Саме тому чхати він хотів на думку інших. Це був цілковитий фанатизм. У той час він жив у власному Всесвіті, Всесвіті Міркува. Ніхто його не розумів. І якщо більше люди демонстрували своє нерозуміння, то фанатичнішим і жовчнішим він ставав. Його провокація на звільнення дала очікуваний результат. Раз його субстантивна сфера була філософською, то й подавати заявку варто до філософського факультету, а не до комісії. Федер слухняно зробив усе, що потрібно. Далі разом з родиною повантажив пожитки на автомобіль, попрощався з друзями і вже зібрався було їхати. Коли він замикав двері будинку, підійшов листоноша із сповіщення. Там повідомлялося, що його не допущено. І більш нічого. Очевидно, до цього доклав руку голова комісії аналізу ідеї дослідження методів. Федер роздобував сусідів конверт і папір та написав голові, що оскільки його вже допущено комісією з аналізу ідеї дослідження методів, то доведеться йому там залишитися. Цей маневр був доволі формальним, та на той час Федер вже набув певної воєнної хитрості. Такий фокус, швидкий перехід до дверей філософії, здавалося означав те, що з певної причини голова вже не міг його виставити через парадні двері, навіть із тим обурливим листом у руках. І це додавало Федору трохи впевненості. Прошу жодних чорних дверей. Їм доведеться або витурити його через парадні двері, або залишити. Може і не витурять. Гаразд. Він не хотів бути комусь зобов'язаним. Ми котимо східним берегом озера Кламат. І виникає відчуття, наче опиняємося у 20-х роках. Саме в той час такі дороги прокладали. Трисмугові шосе. Зупиняємося в придорожній забігайлівці, щоб пообідати. А вона ніби теж з тих часів. дерев'яна, давненько нефарбована будівля. неонова реклама пиву у вітрині. На майданчику гравій із патьоками машинного мастиву. У вбиральні унітаз потрісканий. Раковина в плямах масна. Ми проходимо до столика в залі. Я кидаю погляд на хазяїна за рундуком, обличчя з 20-х років. Простецьке, безприязні, непохитне. Це його фортеця, а ми його гості. І якщо нам не сподобаються його гамбургери, то ліпше не розтоляти рота. Коли їх подають, гамбургери з величезними шматками сирої в цибулі виявляються доволі смачними, а пиво в пляшці – чудово. Обід обійшовся нам дешевше, ніж у тих закладах із пластиковими горщиками у вікнах, що полюбляють поштиві бабусі. Поки ми їмо, я помічаю на мапі, що ми не там звернули. Іншою дорогою ми би дістались до океану швидше. Жарко, а спека Західного узбережжя значно більше гнітить після спеки Західних постель. Тиба... Це ми, наче, знову потрапили на схід, і мені кортить, чим швидше опинитися біля океану, там, де прохолодно. Я розмірковую над цим, поки ми з півдня об'їжджаємо озеро Кламу. Глибка спека і депресія 20-х років. Такі от почуття були того літа в Чикаго. В Чикаго Федер з родиною силився неподалік від університету. А оскільки стипендій він не мав, то став до роботи викладачем риторики в Ілліноїському університеті, що тоді розмістився у центрі міста, біля причала ВМР. Зняття відрізнялося від тих, що були у нього в Монтані. Найуспішніших студентів перевели до кампусів Шампейн і Урбану, а йому ж доводилося викладати нецікавим сірим посередностям. З точки зору якості, твори всі були до смішного подібні. За інших обставин, Федер би, напевно, щось вигадав, щоб виправити ситуацію. Та наразі цим він заробляв на життя, та їй уже забракла творчої енергії. А його погляд був спрямований на південь, до іншого університету. Він став у чергу на подання документів, повідомив професору філософії, що проводив реєстрацію своє прізвище. Той поглянув на нього із подивом, Мовив «О, так!». Голова попросив зарахувати його на курс, ідеї і методи, на якому саме викладав. І подав йому розклад. Виявилося, що розклад занять збігається за часом із розкладом на його роботі. Тоді він вибрав інший курс – ідеї та методи, 251 риторика. Риторика була його спеціалізацією, і відпочивався в ній впевнено. Той курс вів на голову. Лекції проводив саме цей професор філософії, що приймав документи. Професор, який спершу глядів на нього з прищуром, тепер здивовано в очі, фенер взявся до викладацької роботи біля пірсу в МФ і став готуватися до власних занять. Він мусив вивчити філософську думку класичної Греції і одного грека-класика – Аристотеля. Навряд чи з тисяч студентів Чекаського університету, які вивчали античних класиків, був ще один такий відданий науці нові жениці. Основна боротьба університетської програми «Великі книги» велася проти сучасних віянь, пов'язаних із тим, що класика не має ніякого стосунку до сучасності і не має ваги в суспільстві ХХ століття. Про всяк випадок, більшість студентів, що навчалися на курсі, грали у кожній манери з викладачами, погоджувалися зі всім, що від них вимагали, і ствердженням, що класики висловлювали розумні думки. Одначе Федер, котрий не грав у ігри, не просто прийнявся цією думкою, він пристрасно і фанатично у неї вірив, він їх жорстоко зненавидів і нападав на них, вигадував чим дошколити, та не тому, що древні не мали значення, а навпаки. Що більше він їх вивчав, то більше впевнювався у тому, що досі ще ніхто не повідав світові, і якої ж то шкоди йому нанесено в результаті несвідомого сприйняття їхніх людей. Обігнувши озеро Кламати з півдня, ми минаємо полемістке будівництво і від озера котимо на захід, до збережжя. Тепер дорога веде вгору і вздовж високих лісів, геть неподібних на ті чахлі берегця, що їх ми бачили досі. Побавічно дороги зростають величезні ялини Дугласа. Ми їдемо і бачимо гладенькі стовпори, які простягаються на сотні метрів угору. Кріс каже, що йому хочеться зупинитися і погуляти поміж ними, тож робимо зупинку. Поки він прогулюється, я обережно протіляюся спиною до кори велетенської гілини, псевдоцухи. Дивлюся вгору і намагаюся пригадати. Що він там вивчав, подробиці вже втрачені. Та з наступних подій, я розумію, що він всотував вселечу інформації. Вдавалося це завдяки майже фотографічній пам'яті. Щоб зрозуміти, як же він дійшов до угоди класичних греків, варто буде коротко розглянути аргумент міф над Логосом. Добре відомий грекознавцям, він часто викликає захват цією галузі знань. Термін Логос від корені якого і походить слово «логіка», означає сукупність нашого раціонального розуміння світу. Мітос – міф, сукупність усіх історичних і доісторичних переказів, що передувало логосу. Міфи ввібрали в себе не лише грецьку міфологію, а й старий заповіт, ведичні гімни, ранні легенди усіх культур, яких сформувало сучасне розуміння світу. Аргумент міф над логосом стверджує, що наша раціональність сформована цими легендами, що наші нинішні знання перебувають із легендами у таких самих стосунках, як дерево із кущем, яким воно було раніше. Можна досконало вивчити складну структуру дерева, вивчаючи значно простішу форму куща. Байдуже до вигляду, навіть до суті, головне розмір. Отож, у тих культурах, походження яких сягає стародавній греції, можна простежити суворе розмежування суб'єкта і об'єкта, поза як сама граматика грецьких міфів передбачала чітке природне розмежування між суб'єктом і предикатом. А у таких культурах, як китайська, в яких граматика чітко не регулює відносини суб'єкта-предиката, спостерігається відповідно відсутність суб'єкту об'єктної філософії. Виявляється, що в ідейсько-християнській культурі, де слово е зі старого заповіту має власну сакральність, заради слів люди були готові приносити жертви, жити і помирати. У цій культурі суд може вимагати від свідка говорити Правду — Лише правду і нічого, крім правди, і нехай допоможе мені Бог. При цьому очікуючи, що сказане буде правдою. Але можна цей суд перенести, скажімо, в Індію, як це зробили англійці, і не досягнути успіху стосовно неправдивих свідчень, бо індійські міфи відрізняються від європейських, і сакральність слів не відчувається. Ті ж проблеми виникали у нашій країні серед представників національних меншин із різним культурним доробком. І можна без кінця краю наводити приклади того, як міфологічні відмінності впливають на поведінку. Вони захоплюють. Дискусія міф над Логосом вказує на той факт, що кожна новонароджена дитина є таким самим неоком, як і будь-яка почежна людина. І з кожним новим поколінням, від повернення до стану неандертальця, людство втримує постійний безперервний міф, трансформований у логос, та все одно він лишається міфом, неосяжною масою людського знання, що об'єднує наші уми так само, як клітини, об'єднані в тілі людини. А відчувати, що ти не такий уже і цілісний – щоб можна ці міфи приймати чи заперечувати, як тобі заманеться, значить не розуміти, що таке міф. Федер стверджував, що є лише один тип людей, який приймає або заперечує міфи, в яких живуть. За його словами, людина, що заперечує міф, божевільна. Вийти поза межі міфу – значить стати божевільним. А, Господи! Це тільки тепер є до Петра. Раніше я цього не знав. А він знав. Тож він мав знати, що станеться. Ось вона розгадка. І ти маєш усі ці уривки, не наче частини пазла, і можеш їх зрупувати. Але вони ніяк не сходяться, нехай як би ти старався. І ось раптом знаходиш один пазл, що підходить до двох різних. І в вони стають одним цілим. Стосунок міфа до божевілля. Це ключовий елемент. Я маю сумніви, що хоч хтось коли таке говорив. Безумство – це тере інкогніта, яка оточує міф. І він про те знав. Він знав, що якість, про яку говорив, перебуває поза межами міфу. Ось воно де. І це тому що якість – генератор міфу. Саме так. Саме це він мав на увазі, коли говорив, якість – споконічний стимул, який підштовхує нас творити світ, у якому ми живемо. Увесь світ до останньої частинки". Не людина винайшла релігію. Релігія винайшла людей. Люди ви знаходять реакції на якість. І серед тих відголосків є і розуміння того, ким вони є самі. Ти щось знаєш, а тоді враз пронизує імпульс якості, і ти спробуєш його визначити, але для цього ти маєш лише твої знання. Так повинно бути, не може бути інакше. І таким чином зростає міння, аналогіями до того, що вже було відомо раніше. Міфи — це нагромадження аналогії на аналогію за аналогіями. Вони наповнюють колективну свідомість усього людства, пов'язаного з спілкуванням, усього до останньої часточки. І якість є тією колією, яка спрямовує потяг. А те, що зовні потяга по той бік — те тере когніта можливі. Він знав. Щоб зрозуміти якість, йому необхідно облишити міфи. Тому він і відчував слизьку місцину, знав, що щось станеться. Я дивлюся, як повертається Крізн. Він йде поміж дерев, спокійний щасливий. Показує шматок кори і запитує, чи можна буде його залишити на пам'ять. Не подобається мені навантажувати мотоцикл і його численними знахідками – які по поверненні додому він явно по Однак даю дозвіл. У мене кілька хвилин, і дорога нас вносить на вершину пагорня. А тоді круто спускається в долину, яка з кожною миттю здається нам дедалі витонченішою. Ніколи я не думав, що можу назвати долину витончену. Та ось прибережний край настільки відрізняється від гірських районів Америки, що на хатку спадає саме це слово? Отам От південніше виробляють усе наше добре вино. Якось по-іншому ладненько скроєні розкидані пагорби, виденчимо, а дорога петляє, кружляє, вигинається, спускається, і ми плавно котимося по ній на мотоциклі з якоюсь особливою грацією, майже торкаючись воскових листочків на кущиках і відті дерев, що звисають долі. Хвайні ліси і скелі високогір'ї залишилися позаду. І от уже зусібіч м'які образи пагорбів, виноградні лози, пурпурові і червоні квіти, пахощі перемішані з деревним дивком із паволоком, що покриває внизу генгеню всю і ще далі невидимий океан і його невиразний запах. Хіба ж може навіженець так усе це любити? Не вірю. Ніф. Міг божевільний. Ось у що він вірив. Ніф, який і виголошував, що форми цього світу реальні, а якість цього світу нереальна. Ось це було безумно. І він вірив, що в Аристотеля і стародавніх греків. Він знайшов злочинців, що таким чином сформували міфи, щоб ми стали сприймати це безумство як реальність. Ось, ось воно. Тепер усе складається. І за таких умов відчувається полегше. Часом буває так важко все це собі уявити, що потім охоплює якась особлива втома. Часом мені здається, що я сам у себе вигадую. Іноді не маю певності, а часом знаю, ні, не вигадую. Але міф і божевілля, і їхнє теперішнє, головне місце, є я впевнений якраз від нього. Ми долаємо складки пагорбів і переїжджаємо до Медфорда, і дорога, що веде на Гранд Спас. Уже йому чоріє, сильний стрічний вітер нас затримує. Ми їдемо в потоці машин з відкритим дроселом. Біля самого Грант чуємо загрозливий голос на деренчання. Спиняємося. Виявляється, що щиток ланцюга якось зачіпається за ланцюг і вже майже відірвався. Нічого страшного, та все це нас на якийсь час затримає. Треба ж замінити. Може й безглуздо без міняти його зараз якщо я за кілька днів продаватимував мотоцикл, Видно, що Гранд Спас – велике місто, і зранку ми знайдемо ремонтну майстерню. Тож дорогою я видавляюся, де тут мотель. Ми не бачили ліжка від самого Бозмана в Монтані. Мотель знайшовся. З кольоровим телевізором, басейном з підігрівом, кавоваркою, з милом білими рушниками, душовою у кахлях і чистою постілі. Ми вмощуємося у чистесенькі ліжки. Кріс на своєму ще й підстрибує. Пригадую з дитинства. Стрибання в ліжку – рятунок від депресії. Завтра якось воно-то вирішиться. Не тепер. Кріс іде до підігрітого басейну скупатися. Я ж тихенько лежу у чистій постелі і викидаю геть усе з голови.